Hallo, hallo, og velkommen til Korona Stengt med Hans Bageøyen. Vær hallo, hallo, hallo, og så har vi Johannes. Hallo, hallo. Då är vi på dag 2 av stengte skoler och barnehager och klubber och alt mulig rart. Og hvordan synes du det går? det går? Det går for så grejt. greit. Jeg kjenner litt på det at det er veldig tomt på skolen. Det er ikke noen å plage, rett og slett. Ingen å tulle med eller noen ting. Så ja, vad gjør vi? Ja, hva gjør vi? Hva er det vi egentlig driver med nå? For vi er jo på jobb. Det er vi. Vi, vi har ju vanlig arbeidsdag. Ja. Eh, og hva har du gjort for eksempel på fredag, Johannes? Eh, uh, på fredag, da... Første koronadagen. Første koronadagen, korona det høres ut som sånn der, første dag i advent. <laughs> <Ja>. <laughs> det gör det. Nej du, da kom jeg hit uh, litt etter at det egentlig hadde tenkt at jeg skulle komme, og så, uh, altså fordi... <skratt> For da, ja, men det er jo noe med det, når det ikke står noen der med stoppeklokka og passer på når du kommer, så kan man jo ha litt, litt rann spillerom. Da ble jeg litt lenger ut på kvelden, da, vet du. skjønner du hva jeg mener? Jeg skjønner mener. Ja. Nei, men det jeg gjorde da, det var at eh, Først så malte jeg resten av veggen som vi har begynt å holde på med inn på Flame Og det må jeg si, det ble veldig, veldig bra Ikke sant? Det synes jeg også det kan dere glede dere til å se Det ble veldig fint eh, Og så, så begynte jeg å henge opp litt av den gamle pynten som sånn, vi tok den da vi skulle male den for det synes du, jeg synes det ble veldig sånn nakent og, og rart innpå der, men når jeg fikk hengt opp litt sånn diskolys og litt sånn vanlig lys, så synes jeg det, da ble det ganske, da ble det bra. Ja. Jeg er veldig fornøyd. Og så, når du hadde dratt, så satte jeg meg ned her, og så begynte å lage WordPress-side for denne podden, da. Ja, og det, dette har jeg gledet mig til hele helgen, å sitte her, og, og så får vi se, Johannes, ja. hvor, hvor gode kollegaer vi er etter hvert. <laughs> At vi ikke ryker i tottene på hverandre, for eksempel. Ja. Men jeg tror dette skal gå veldig bra. Ja, det tenker jeg. Ja. Vi er, det er jo ikke så mange av oss som er på skolen her nå. det er jo stort sett du og Heidi, ja. Som er, dere er begge to miljøarbeidere här på Flottstad, ikke sant? Ja, ja, Heidi er mer assistent. Mer assistent. Ja, jeg, jeg tar den miljøbiten. Ok. Ja. Og så sitter kanskje rektor noen dager på kontor her? Ja. Hun, er, hun var her på fredag, nå sitter hun vel hjemme noen dager nå, tror jeg. Har hjemmekontor, rett og slett. Ja. ja. ja. Og så er jo jeg her, stort sett. Eh, kanskje ikke hver dag, men... Eh, de fleste dagene for vi det er jo sånn at eh uh, selv om det ikke er noen elever og på en måte noen av dere som ska <laughs> la oss se det sitter att. Altså. Men uh, når selv om det ikke er noen her av dere som sitter der ute kanskje gjemme, kanskje dere er på uh, utflukt med familien. <laughs> kanskje dere er ute og går en tur for å få litt i, å få litt luft i panna på si. Så uh, så ska jo vi være på jobb. Og det gjelder jo både du og meg, Hans, og det gjelder Heidi, og det gjelder, det gjelder også de som jobber på Flame. Altså for eksempel Mustafa, Irma, de skal jobbe de timene de skal jobbe i uka uansett. Og da tenkte vi at det, det er sikkert noen der hjemme som lurer på, hva er det vi egentlig driver med når vi er her? Og det er jo det denne podcasten skal handle litt, litt om. Hva er det vi egentlig holder på med? For, for det er jo, jobben vår er jo å være til stede for dere. I utgangspunktet er det jo det, eh, og hva kan vi fylle dagene med når vi ikke har det her? Ja, og så langt, eh, ja, hva har du fylt uh, disse to dagene med, Hans? Nå har jeg, jeg forklart litt om hva jeg har gjort, men uh, vad er det du driver med? Ja, eh, kanskje de som har med IT på skolen ikke har lyst til å høre dette, men eh, det er jo innenfor, uh, innenfor uh, podkastrommet så er det jo et uh, IT-rom, IKT, og der, ja, jeg tipper at det ligger ett støvelag fra 2004 når skolen ble åpnet. Det, Heidi og jeg, vi har rydda nå det rommet, og jeg ja, vil si det har blitt veldig bra. Mm. Den heven så står borte ved kunst- og har blitt stor. Den har blitt stor. Den har blitt stor. Jeg synes den var stor på fredag, men da jeg kom på jobb i dag, så har den jo vokst til det dobbelte <laughs> ja. Så... Det er mye gammel moro som har blitt borte der. Finner dere noe kult, eller? Nej. det er ikke noe kult. Det er ikke noe... Nei, egentlig ikke noe kult å se. Det er litt sånn trist, da, fordi når man rydder sånne ting som har stått i ja, 16 år, da, så finner man jo ofte ett eller Oj, det var litt stille. Ja, men jeg tenker litt sånn, dette kan jeg kaste. Ja. ja. Du er litt på kasteren. Ja, jeg er så, ja. veldig på kasteren. Ja, jeg kjenner det. Ja. Ellers har jeg vært litt uh, og støvsugt litt opp og um, utspringe fra biblioteket. Stått på, uh, på stega opp der med støvsuger. Det var en kul opplevelse. Mm. Uh, så det blir litt sånn smårydding her og der. Og, og, ja. Så det ska være pent og ordentlig her når dere kommer tilbake. Mm. Rett og slett. slett. Og det, det er det dagene kommer til å fylles veldig mye med. Mm. Hvis ikke Johan sier, jeg klarer jo å sitte noen timer med podden da. <laughs> ja, det synes jeg vi burde klare å få til. For, for min del så, så minner dette her meg veldig om, eh, om på en måte når klubben har stengt for sommeren. For når klubben stenger sånn i slutten av mai-tider, så er det egentlig bare jeg som er på jobb på Flame. Og da holder jo jeg på med det vi egentlig holder på med nå, som er å rydde litt, planlegge neste sesong, holde på litt sånne ting. Så jeg går rundt med en sånn om at sommeren har kommet allerede, men det stemmer jo ikke med det som skjer utenfor døra. Nei, dessverre er det jo sånn. Ja. Eh, landet er jo satt i en veldig, jeg skal si for noe, krisebøyredskap. Det minner meg veldig om fellesferie på en måte. Ja, det gjør det, det gjør det. Jeg så når jeg dro fra, fra skolen på fredag, da dro jeg på neste jobb. Jeg har jo någon jobber, som dere sikkert vet, eh, og dro bort på ØG, eh, oppgår idrettslag, og vad gjorde jeg der? Jo, jeg fortsatte å rydde. Men ute på kunstkredset, så var det veldig mange av skolens elever. Eh, og det... Det synes jeg er veldig fint å se at er ute og koser dere, men dere må også huske på forhåndsreglene. Mm. Ikke stimle sammen i store flokker. Hold litt avstand. Og så er det det siste, da. jeg skal ikke forkynne alt rart, men det er vask hendene ofte. Ja, vask hena. Det er kjempeviktig at vi, vi gjør. Så... Ellers så kos dere. Vær sammen med ø, familie og ta vare på hverandre. Det er ø, egentlig et ø, greit budskap. Kloke ord. Og så er det sånn at ø, hvis, dere, hvis dere går på vår ø, bloggside, da, for nå har vi blitt bloggere hans. Hey. Ja, har vi, vi har laget oss en blogg, og den heter, ø, den heter som følger, koronastengt.wordpress.com. Når dere kommer in der, så er det en sånn meny øverst til høyre, hvor det står uh, hjem og kontakt. Hvis dere går inn på kontakt, så ligger din kontaktinformasjon der, Hans, ja. og min kontaktinformasjon der, Johannes. Uh, og ønsker dere å ta kontakt for vilken som helst grunn? Gjør gjerne det. Vi er her på jobb. Vi bare ringe. ring. Send, mail. Eh, send oss meldinger og whatever. Eh, så svarer vi så fort vi får noe, eller ser det. Eh, og som Johannes også sier, det er derfor vi er her. Ja. Har dere behov for en miljøarbeider eller en klubbleder, så bruk oss, for vi er på jobb. Og vi er her for dere, selv om dere ikke er her. Helt klart. Helt klart. Hva skal du gjøre for noe i morgen, Hans? Eh, I morgen, skal vi se... Mm, kan jeg sove lenge? Nei, jeg kan ikke egentlig det. <laughs> jo, en... jo. Du kan jo bare jobbe lenger ut på dagen. Ja, jeg kan det. Jeg kan jobbe om natta bare jeg gjør mine timer på skolen, og det andre jobben jeg har, så mm. kan jeg jobbe når jeg vil. Um, så det spiller egentlig ikke noen rolle, men i morgen så tror jeg jeg skal bort på öge på den skolen vi har der borte, og hjelpe Heidi å rydde opp i gammel moro där. Mm. Så det er alltid noe å gjøre. Høres bra ut. Mm. Jeg får min del har tänkt å sette meg med og skrive litt, gjøre litt kontorarbeid. Jeg må rapportere det vi søkte om av frifondmiller i fjor. Og det er litt jobb, så det skal jeg begynne med morgen. Ja, og det er litt sånn nå at nå får man tid til å, å få gjort masse ting man ellers skyver litt sig. seg. Mm. Så det er litt sånn, skal jeg si for noe, det er en litt feil ord å bruke, men deilig å få gjort det også. Ja, ja. Det är liksom jag var in på i stad detta här ting jeg har varit plejer skiva förhand har i vart fall fram till sommaren. Ja. Så nu får jag verkligen en head start och jag måste ju se si att uh, ja. Det är inte og, og uh, det här är det är rart att gå här med, med tom skola och sån men jag er enig med dig Hans det är lite deilig att få bynt på det. Ja, det är det altså. mm. Hva tenker du? Er det liksom en grej oppdatering på dag to, eller? Ja, jeg synes det. Vi kan vel kanskje runde av der ja. med en liten ordfordring. Husk å ta kontakt med oss hvis dere har, har behov for å snakke med noen. Mm. Vi er her for dere. Yes, det synes jeg var fine ord å avslutte med. Då takker vi for i dag. Ja, takk for i dag. Ha det bra. Ha det.